Nik uste dut e, berroi urte hauetan ez dugula asko horrelatu, behintzak komparatuz bestarriak egin dutenak. E? Adibidez, e, ikusten duzu, Australiak segorakade ginduen eta Australia duela berroita marrurte ba, bastertu da bezala zegoen, eta horreite ditu munduko untzi azkarrenak alumineuen. Eta euskarriaren ez dugu alumineo un, e, untzi olerikan, ez da batene. Nik diseinatu noen bat sumaierako, jendiagarra jatzeko, aluminiuskoa eskatu ziraten, eta segovian egintzen, pentsa. Hor duan, gero, kompositezen, hori dire Norvegian eta, eta beste naziotan, fibra ekarbonoko e, untziek egiten. Fibra ekarbonoko azertik egin, ba oso harina delako eta indartsua. Kompositezen munduan da onena eta material horrekin egiten egiten egin dira eherbus egazkinen zati asko, eta batzuek gazte bertan egiten nahi dire. Eta segatiko, ez hori aplikatu untzietan, arrantzuntzietan, edo untzi mota abiadura behar duena. Eta gaur egun, abiadura gila untzi gehienak behar dute. Abiadura oso importantia da, edo lortzen baduzu oso untzi azkarra askenian, abiadura berdina egiteko gutxigo konsumitzen duzu, energia gutxigo gastatzen duzu, orduan gasoila aurreratzen duzu. Orduan, erronka teknologikoa dugu gain gainen, Eta hori guk garatu behar dugu Euskal Herrian bai ala bai. Mm -hmm. Euskal Herriak esportatu inberdu. Euskal Herriak inberko genituz keuntzirik askarrenak mundu gu esportatzeko eta lehenengo hasitzeko gure bezeru emateko. Gure errantzaleei, gure enpresa garraileo enpresei, eta bar. Orduan, hori beharrezkoa dugu eta estrategikoa da gure ritxikien zat, hor garatzea ikerketan sakontzea eta guk ahalbidetzia diseñoaz onak eta gure unziolak prestatzia diseñoileke egiteko. Hmm, ikerketa aipatzen dozula, ba, sektore batzotan egia da, aurrera pasoak eman direla azkeneko urte hauetan Euskal Herrian, makinaerramenta adibide bat izan daiteke, e, zure buztez merkatu egon daiteke itxasen ba, sektore honetan eta diseño dagokionez. Bai bai, merkatu izugarria dago, eta niri pene batean hau, e, mm, Revista Teknikotan agertzen dire munduan zehar zeuntziak egiten diren. Ta gu ez gara agertzen, ez da batene. Ez dugu egiten Euskal Herrian untzirik askarrenak, untzirik teknologiukik aurreratuenak, ez dugu esportatzen, bakarriten dugu besten diseinioekin untzie batzuek egin, bordinezkoak, baina ez dugu garatzen gure produktua, ez dugu dure diseinioa, propioa Euskal Herriko egiten, eta horrek, ba faktura pasatzen du. Hor ez dugu esportatzen eta ordan dirutza galtzen ari gera erronka bat hundia dago eta zenbat eta berandu gaikartu hainbat eta sailago izango da guretzat hor jartzia, ez? Gure treineru jartzia moturrean uh -huh. branka ematen eta hori einberra dago. Bestela ez du etorkizun eta gure onziolak itxi izango dira. Eztik teknologiko ki atzeratu badire ez dute salmentari izango. Inun ez da salduko berenuntzia. Garai Garaibaten aintzindari izan ginen? Oso aintzindari gainera. Izan du ginen, ez dakiz erregatikan, baina erdiaroan haroan garatu genuen gure untzi, untzi gintza egurrezkoa oso ondo, eta beharretorri zenean, baleak errapatzera joan berri izan du genuenean ternoara, ara joan ginen, ara joateko egin genituen gure arrantzalien zat untzirik egokienak, Azkarrenak. Eta gara hartan zien, Horain, arrasto batzuek aurkitu dire, Red Bay, e, ternua onduan, aurkitu dire untzi bat, san juan izena zuena, eta horren e, egiteko modua, eta horren detalle batzuek nolapait, azaltzen dute, gara hartan oso horreatu eginela untzigintzan. Untzigintzako detalle konstruktibo batzuek. Ordan horren erronka handi izan duzen, dirutza inbertitzu zen untzioetan, eta dirutza lortu zen Euskal Herriak, balearen oliongatik. Orduan, e, Orduan ari erantzun genion, eta orain, beste erronka undi badugu, abiadurana eta material berriena. Eta ez dugu, ez ditugu egiten, abiadura undiko eta material berriko e, untziak. Munduan zehar eskaera undia dago, eta gure untziolak ez daude prestatuko hori egiteko, eta hori oso oso kezkagarria da. Eta nik uste dut hemengo sektore industrial potentiek, apostu zendoa gin behar zutela untzigintza, euskal untzigintzari bultzada baten bateko. Hor, diru behar da, eta apostu zinkua beste sektoretare ginden bezala. Bai aeronautikan, bai autobusetan, bai metroan, bai beste garraio motetan. Itxas garraio ere naziogu zientzat izan du da estrategikoa. Eta guretzat batez ere oso txiki girelako eta ez dugulako baliabide naturalrikan, ez gazoia, ez petrolioa, ez gasa, ez mineraraik eta bar. Horten guk diseinu tibizi beharko den duke, eta hini guztu du jendik apasa bai daola. Gestatzen da apostu industrialarik ez dago, edo ez dut behitzat opatu. Eta ordan da tristia da guk ez izati Euskal Herrian, ez aluminioko untzilikan, e, untziolarikan eta ez dare, konposite horreatuko untziolarikan. Tauri, egin behar dugu len